27-ci məzmur Davudun məzmuru Rəbdir nurum, qurtuluşum, Mən kimdən qorxum? Rəbdir ömrümün qalası, Mən kimdən vahimələnim? Ətimi yemək üçün hücum edən şər adamlar, Yağlarım, Düşmənlərim büdürəyərək yıxılallar. Bir ordu qarşımda düzülsə belə, Ürəyim qorxmaz, Məndən döyüşsələr də arxayınam. Rəbdən bir arzum, Bir istəyim var. Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində yaşayım. Məbədində Rəbbin cəmalına baxım. Ona pərəstiş edim. Dar gündə, məni çardağında gizlər, Çadırının örtüyü ilə örtər, Qaya başındakı yüksək yerə gətirər. İndi, ətrafımdakı düşmənlərimin üzərində, Qələbələr çalacaqam. Rəbbin çadırında şənlik qurup Qurbanlar kəsəcəyəm. Onu ilahələrlə tərənnüm edəcəyəm. Ya Rəbb, dinlə. Səni çağırıram. Lütf edib mənə cavab ver. Sən dedin, üzümü axtarın. Ya Rəbb, mən sənin ÜZÜNÜ axtarıram. Üzünü məndən gizlətmə. Qulunu qəzəblə qovma. Mənə sən kömək etməsən, Məni atma, Tərk etmə, Ey məni qurtaran Allahım, Atam və anam məni atsa da, Rəb məni qəbul eləyər, Yərəm, Yolunu mənə öyrət, Düşmənlərimdən ötürü mənə düz yolda rəhbərliyət, Məni düşmənlərin əlinə salma, Çünki yalançı şahitlər, Zorakılar əleyhimə qaldılar. Rəbbin xeyrxalqlığını Dirilər arasında görəcəyəm, Buna şübhəm yoxdur. Rəbbə ümid bağla, Mühkəm və cəsarətli ol, Rəbbə ümid bağla.